بسم الله الرحمن الرحیم بابن السلف دا, دا, عراق دا, دا لغد سلم لغت اهل العراق ده وسلم دا لغت سلم لغت اهل حجاز دا دبی او قسم ده چې سمن مؤجل او مبیع مؤجل ندی تاریخ به مدار شو نو یو عاجل بی عاجل بی او سوګ درې تاریخ کئ بیان ول د صفاتو د مبيعي پداسي طريقي سره چې مو بها پلاس نه یو پسې پلاس وایي اقل ندیت قزا کوي چې دا بیا دي صحیح نشي ذکا چې دا بیعد اغسيز د انسان پلاس کې نشتا خدا جائز شو دا نبار دا دپید حاجت نسمنو پربانو خلقهم چې کم غریبانو خلک دي لکه ذمہ شو او پټی کې پسل کرلای او دا روز پیسینې چې دکاندار نه په غي سراوړي او هغه پسل په خرص کې او پیسې داونه په لاس واري ځانبي سوداګانې مو لاګانې او کړه نه کېږي بیا ګره باران خرابې دا غو د پاره دار واښور عم دیو جنہ چې د خلاف ال قیاسه وکړو د نو ګره پر ډیر شرایط باندې کوم سشرطونه د انعقاد دي او شرط التنفيذ دي تاسو فقہ کوي نی ولايه السلام نبی عليه با اېلا به سبع شرایط چې سلام نے صحیح کی امام سي پنيز منګر په و توز کرو فراغت jira ghi zikr wa waqat ki deesh ya ghare jenis wa malumi jira ta kam sis akh de nabaina nadima bi jenis she nadit ta'yin wa kay aw naw'a ma an meza ka باقی قطواله قطواله نونجګل جوړیږي نواب عالم مالومی هو څه په معلومي چې دا رنگي او دغه سي مقدار به معلومي عجل به معلومي معرفت د مقدار درا سر مال وی تصمیه ده مکان اگه چی کم که تدازیس اواله که چکرداغی ده پار بوجوی و مبانتوی. هسینه جاگه بطاله و پنجابانی درکه یو تای مالایی بخال راکنه پنجاب درکه یو تای پنجاب درکه یو تای ملان تصویی. نو مکان بتا تا معلومی. یا زمیدار ده و یا رتاوانی و بڑا کما. تماله مخکې پی سیراک او پی سید نو اور او بچ غړک راغله شونه په پټی کې پراته راوځي راوړې او د دې متن شه راوړل چې ګړابه جوړي د ټول خبري دغه صفای د پاره دي می سلام چې د جائز د پمکیلاتو کې هم کم سیس د پیمانی راه نه راځي په موزونات هم جائز دي چې د تولان درې مادودات الی دای په منزل کې لريته پاوته نه دکه د غوزان شو قندشي لیکوم جایز دی مزروعات که هم جایز دی کپڑے مکلش الوت سلام په حیوان نه جایز چې انسان نه تمخ په واخلی او دا اوته دې زب تعالی دو میاشتې پر سې میاشت رواد بیاد خبره مورای چی اسلام کی صحیح اصطلاحات دا غین مزان خبرو لوقال سمن دې تراص مال وی پسلم پس راس المال م بیا چې کوم شی وا کی یتم مسلم به هی وی بایتم مسلم الیه وی مشتري طرف پسلم وی تلا حات समानو تو سوی رسول مال و بعیت مسلم فيه و بعیت مسلم الی مشترتا ربه ده عبد ابن عباس رضی الله عنهما روایت دید او یراغ رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینتا اوما داما دینی والے چیو صلی بو نبی سمره سلام کول حکم کی اثن و سنتین و برګاله او دوه درې کال پوری بي سي ویدمر مخ کې هيسي مدا الله پيغمبرو پرمن اصلف في سمرن سوجي سلام کوي په مو کې فل لن مانم دا دي سلام کوي په پیمانه معلوم کې په ولد معلوم کې ترنيټي معلوم پورے چې دمر وخت به زموږه ستا په منزل کې پاسه لار میاش دوه معلوم به مدې بارے کې دابېری شاوري تداد الجمهور مسلګته او د جمهور د پاره تدې امامي شافعي رحمهم الله فسلامه کې پڼه ټنه کلاس هغه کلاص پلاصفه نسوک خرصو کې ندی تهوم سلام علیکم دي او د حدیث مقصد هغه دا بهاني چې کسوک پرې کې نه تک شي مو غرت وای چې د نړۍ ته د مې د خو بیا با ته د نور څه مې سلام خواسر کې نیټه او جنريته جوړ شو ها سلام الله و دا نه شو و دا په خپله ډول نه شو و شو داکه سويط د عبد الله مشداد د ابو برده رضال الله تر نهو په در کې پس سلم کې څه اختلاف جوړ شو په جواز ادمي جواز کې و دې زورې کلم اني ابي اوفا ته ما دغه نه تاسو یا جائیز ده کنه نو يقينه دومره چې کو په ضمانت رسول الله سلام کې او ابو بکر د عمر کې پا غنمو کی پا اربشو کی پا کجورو کی پا وستو کی او ابن کثیر با کدارت کی سوا کرنه مستنی پا استازانو کی الا قوم دا اغا قوم سرم ما هو ان دوم چی دا سیز بدا نو این اغا پلاس کی بنو دا دا مقصد نه کی بانزار کی بنو دا اغا پلاس کی باغا شاید پیل حال نو سمت تفقه و اصالت بنیمد بقاله بس اغا حمدی سی خبرماتا از جائز دیو، نا روانه نائے، نا اختلاف امنا دیو اجنو چا اقل <سؤال> و چرا جائز نیستی قد بیادا معدوم دیو، و به اعدام معدوم نمان راگدید. خجی هر کل اللہ، و نصر حشی ثابیت شون، اکا اللہ منی و کن منی، دې دې کناراله شعبۃ فدی حدیث کې خطا شوه او موږ یو ګټه شوو کې دا خطا نه شوه د شوبہ او عبد الله بن امین مجالدوی نو څنګه خطا شوه دا شوبہ ته دی دیو دینه بالی شارحین دا قال ابو داود ردی اسب زیهوند لیکل شي کده چیرته مخکی اغدا چی دا شعبا مخی حدیث نقل کئی نو اغا حدیث چگه نقل کڑی دے نو محمد ابن مجالی دے ویلی نو دو دے خلطے یو راوی محمد گرزو لے او بل ابن مجالی دے ویلی کی دا راوی عبداللہ دے او ابن ابی مجالی دے سوکدے لکانو عبداللہ ابن ابی مجالی د دگی خدایانه شوبته شودي مخ کې حديث کیږي د دې په واده کې خو هغه سوي ویل چنم دلاي ابن ابي المجاهد ديوژن ابو داوود بيزي لري کله کري بيزي کار کوي او خيارا من غيرن خريتين خريوي د دوه خو په نام دې کور خبره کوي کته چې اتي خافت لا وينې هغه موږ په شک یې وینې او دایې کینی حدیث روایت دی چې عبد ابن ابن مجالد اچھا علی پر احبت سلام الله علیه وصحابہ علیه السلام پر احبت سلام الله علیه او دایې تا پر احبت سلام الله علیه اوصحابہ نبی د رسول الله صلی الله علیه و سلم شام وکړ. او دایې نن با د نن با شام وکړ. په اصل نیو د شام. د غزوې تبوک مراد دا پوب جون کی شام کی اور کی زه شام ولاته مقابله ته شاميان راو دي فکان یاتینا ان بات جنا دل متا شام نه تیریان د شام نه ایدی موراند دي زمیداران د شام بونس لی بو محمد او سرسرم کولو ورې و زيت انما اوتی لو کی سیرن معلوم من قیمت معلوم نیٹ معلوم نو تو ویل شو می من له ذالیکا ده چا بهود ده تیل یا نور شین قال ما كنا نسالوهم دی موږ دونه تپوزنه کولو چې چالي او دشتیو گريشته دی کې مسله راله د سلام په منقطع نوم د مسلې یا السلام علیکم بولقته چکمسیز د انسان پلاس کنی یو سلامو د دې د پارا سورته نه یو سورته ده چې دا مسلم په هی موجود وي د عقید پټیم کې خو کرے چا دې ډراشي نیاشي پس یادومېښ کوسم بس مسلم په هی مسلم په هی انې م بیا بیا نشته دیم کې کلام بیا کې دنو غنم وو چا نه دنو غنم نشټ ملي اتفاق دا صورت سریم جایز نری دوم سوردا نه چې د عقد په ټیم کې همشتې او چا نه 18 لاغه ټیم کې اتفاق دا صورت جایز دریم سوردا نه چې دا عجل پټین کی وی خدای اقت پټین کی نه سلورم سردا نه دا اقت پټین کی وی دا عجل پټین کی درمیان کی نه درمیان درمیان کی منقتی شوي په دې دوه سترتون اختلاف ته جمهور جائز دي نیما ابو حنیفه رحم الله پنځ باندې جائز اوي دي نه جګړي جوړي مسئله جوړي حاصل ده شو چې امام سي پنيز باندې سي اغه صورت جاي ده چې دحيم د عقد نوالا تر تین ناجل پوری دا شي معلوم نه وي ماډوم دمانه چې بازار کې چرچس رہی ټیګري چې دی بای سره وچی ویری سي ماډوم بابن فی السلم فی سمرتن بی عینی حق دی بلی مسلا زکر کئی اگر دانه چی انسان دا چاسر و کی نو پیومو تعین سیز کی سلم مو تعین دامانه چی مال با د راکی خود دا غوانو کجوری میایش پسی راکی دو خود راکی دا غوانو کجوری دا بلی وانی کجوری نی یعنی دا جو غنم یا هغه پټي جواري چې د بل نه وي دا قسم سلم جائزه کې جائز نه ده مده حدیث کی راه من را الله الله هلک سر بسر درلې یا طلا بسر درلې نو مونږ نه به شک کې کنه چې دا چل خا سر خود کته وګنه سر پرته الله الله یا الله دا خلق یخ کی امین یا الذی خلق و د حدیث تش وقوم پیدا کی امین د کورونه حضرت تور کی امین د خزن حضرت امرکی کڑی غرکہ سنونر بانی دران شعوری اللہ این رجولن یو اقتی هنیو سری اسلا پا سلام کڑی و رجولن نبل سریسر پی نخلی پیوم خاص کا جرو کی پیوم تخریی تل کسانا شے اگی پیدا نکو بدا کال کی اس شے ای دوان کسر ردو نبیر اسلام نالا پی ہم بمت تستحل ما لهم تفسیشی داغا ما لحلاله باییت ایوی چیت داغا ما لحلاله اردو دا علیه ما لحلاله پس که غطا ما لحلاله پیسی و الورکا او بیوی لا تسلیفو فی نخلی تاس السلام پا نخلو کې مکوی حتی یبدو صلاحا تسوچی رداغیب و خوالیخ کا رشنی مسالہ در سلام بودو صلاح مکتی رشو دغهونه بيونهږي دبا سكي دغه پسل بوتيونهږي د سوي ديو جن په ديشي وي ني سلام کول جايزه نه ها با په ستي با په وره دي په حدا سره د په ما سوله سلام علي السلام علي السلام با په بيان حدیث کې مراله من اصلف فی جن چې څا چې سلم په یوشي کې فلا یسرفو ال غیر نه دی اړیدا غیر نه د دې भारतीو مقصد خدا نه چې چې سلم په یوشي کې وکړلو نو ترسو پوری چی دې مشتری دغه مسلم فيه لره قبضه کله دا قبضینا مخلی پاکی اس قسم د تصروب نکی چو مسلا خرسی تیئی چا تحیبه کی بعد القبض کوي کاتی کئی پر ایمان پوشوی نو پلا یسریف ہو نا دی روی لغ من دی مسلم پیهی لغیری غیر, غیر خپل تجبل چا تے حیبه پبل چا خرس کیا. یو لیس د من ترایپ ومن استافه کیږي او دویم مقصد دا دی چې چاپ یوشی کې سلام وکړلو او دا مطلب په هی لرنره قبض کړي او بای ته وې چې دی مطلب فيه پرواز کې بل شي را مثلا سلام د کله غنامو کې او بای ته وی چې غنامو په زیم مال ور بشرا نو دادی نهګه لګداوم دا ته سروب کولې په مستمپی هی کې مخ کې د قبض مداوه کې مان داسې کو پلا یسرفو ندې اړوی دغ مستمپی هی لا اله غیرې غیر د دیقا بل مستمپی دا بل ګدانته سرق قولي قبل القبض ميا ابي مسلم دا مزبد جمهور دي امام شافعي سي تجهيز کوي حديث پا باب بوضع الجائحه باب په بیان بي د ما په کولو کې د اپات او جنان چې کما زیستنو نقصان رسېدري انه قال ابو سعید خدری وی اوصيب رجل فی احد الرسول مصیبت رسول شوسری ته په زمانہ د نبی علیہ السلام کې پیسې مارین په میو کې تاه چه اغمیوی داغیستیوی اکرسو ردینو نو قرص دمیرش نو اوین رسول <سؤال> اللہ سلام تصدقو علی خیراتو کی پدبانی فتصدق النسو علی خلقو پی خیراتو پلو پلم یملو ذالکا نو اونا رسیدو دغا تصدقو قرص دار پلم یملو ذالکا وفا دینه ونرسل دغت صدقه وفا دقرزلتا یعنی خلقه جی کم تصدقه وکللون و باکی داغت کم جو اختم نشم بسیم دبالشاو چلت خطر دقر فقال رسول اللہ صلی الله صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وی نبی الاسلام فوزو ما وجدتم واخل ای اغس کتاس مندللی قرزاران تی خیتاب وکللون ولحسا ونشتی إلا <سؤال> ذلك مگر دغه تاسه مون درل دي اوسه کوئی وجني رزاروي تا وجري خپل ها صبر وکي دغه باندې ټبا وکي او اوس بیا د دې زیمه دي تاسه تاسه حق ترتیب ترتیب سهواره کي نو کما خلق ته دبل شا کړی نو هغه موږ خبر نه نور خلق دي تصدوق او چا چا قرضې کړی او جنګي کې نو بس پر کار د دې د خلک د وخت مناسب خپل <سؤال> والی <سؤال> نو وکړه صبر کې په قلاله قلاله دې سي اخته او زاتي ریاست نه چې د ورشاواله سپورګینو ارسلاله قبره ان مه ته منا حقیقا تمرن پاسوابد حا جایه تاغي سي د خپل اورور نه کجوري غته مصیبت ورسېږي دا کجوري دغه لاس نه وتی اسمانيا پتره ملي هلہ استاد پراجت واهیزه ورسېس به مت تاخذ قصیس باندې تاخري مال حقیقا مال خپل اورور بغیر اقیم بر نه حق دا دلائ... دا حدیث دلائ... دا, دا دلیل د امام احمد ابن حنبل چاغوی موافق کول هغه چا ته استاس امام او بیا قرضدار شه دا واجب جمهور په دې نه قائل جمهور پیدا مباب الاحسان خبره ده کما اپ کې موافق کړه لازم نه دي بعد شوه حدیث مدام جمهور محمولای احسان کولובה صدق کولובה او یا مقصد دانه چې د دینه مراده خاص صورت ده د دینه خاص صورت ده د صورت ده چې دا مشترک تشه نه حواله شوی الهکان استشری مشترې یو شی نه لري او د بای پلاس کې مشتری ته څه حواله نه شو د بای پلاس کې حالات شو نو دا د بای په زمانه کې راو چې اوس مشتری باندې د غنره په امید کې نه راغله وايي دا جاہی حرغ لواقط او مصیبت دی باره کی تفصیل کی چې دا حرورت زمیدار مته پوس کین او هر زمیدار د موجوده کال غیبت کیو تیر شوی کال صفت کی حاله او هر کال د اجی کال غیبت کړو هر زمیدار داسي او هر دکاندار د تیر شوی کال غیبت د تیر شوی صفت کی او په تیر کال د غیبت کړی دا د قدرت شان دی دا وکم جاہی هم راځي نو ی دینه ظاهره جایه مره اور خلق عین نو دی توقال <سؤال> باران وشو ار سه یوله خلق ته پته لی چې پټه او باغی ولې او باره دینه غله وشا یم لخان ګملخانم پسره فری یا هوا جا کله جو حریق یس زولر دوس کاره ده غدی پدی کې اوسله ورکه ماسره تعاونکه ما ماف کین ټکدا د دې شی چیز دې چ خلک په فکر کېږي واکه خو یې پلان یې سړي دکانو څو یې د سوسو شو आवश्यकه أما دا خبره چېرې زم ما ته اوان شو دی او دې چې سړي د پښکلپسره خناونډو ارګل او د موجوده ریبته ریبته الله علم چې دا بواسطه ته جوړ شوې وه چې نې یو بلغه برابر په ذکر کړه ایبنی سعید وای چې جاءیه په کم رسول سرا مال کې نشي یې نو سړی معلوم او اعمال کې تری مهيسا اوسه یا ګلو خراب کله ټیک ته چدا جاءیه وکصلورمې سپینځمې سپګمې سره څنګه جاءیه نن یا هی وی و ذلک فی سنت المسلمین دا په هغه طریقه د مسلمانانو یی زمون پالا کوې په ډیره وه عمل لې فترته یو کس د مرتاوان کړي چې هغه مال لري مې سپاکی ځای شوی نو خلک وې دې ته آپت رسیدره دا که ساوځي یی باندی وه چې زلزله وشي په علاقبه یی سخت غلې وش نو خلق بیا مطالبه کوي وې ده که اپت زده تاسو حساب په دا پت زده لکه چا پت زده شي د دې مقصد دی چې کومنه ترپنه وو ت بیا امدادو نراځي د خلک بیا کله ما اپت د وېچ په سنت د مسلمانانو کې په بغادا چې د دې مهي سماجيت ختم شوی و نو دا اپت زده د چا غینه مکهونو یا وابن <بعابان> تمن علما بانده په بیان د منکو له دی وکسکی وبولره پایل حذب تے مصدر د پارہ صدا منکو وریش کنيش دیواره کني اسلام دایو خبر وکړه چې لا یمنه فضل الماء نشي منکه د ازیتی لیمنہ چې منکړ شي به کالا پدی باندې کیا دغه خبره تفصیل ده چې کومه وبج مباحوی په پهلو نو کیږي په چینو کیږي او مباحثه مکه کیږي جامع کی نه نو دغه نه منه وبو لري ارزو پیداږي استه شي درې من کول جائز نه ود دې حديث په مطابق سره یو خاص صورت مراد دي اغدارې چې یو ارضی مواد چې اوسړي آباد کړو کوې په کې یو کنه ستو چې د به کې کو کنه څنګه اوس د ملک شو چې نه به غوې سره د ملک شو چې ملک شو نو د دې په ملکې سو هوګت نه شيواله دا سره وایتي چې تیوبد ضرورت نه جن شمنه کوي نو دا پاو شاته ده د غوې دا ورشوده شپاکي ਗਿਆګاني هغه دې وایي جن شمنه کوي دا, دا, دا, دا, دا ورشوده ارزې مواد کړه البته او بزم ما په دې کې د چا کار دي نو د سره دغه واګانوالته بزووالته وایي چې لکه زې پدې غره کې سريګي او بوټي خوري کياګاني خوري يو خبره دغه وره چوبوله په سريګي څنګه راوړي وي او دا چې زموږ خپل ملک نبي عليه صلوات وسلام د دینه منو کړل او مقصد هم پکې دی چې وګوره دلته سريګي څنګه راوړي او په تر ټولو عادت پري جاری دي چار جي کبېت چې خوراکو کې اگره کبېت حرارت کې دزي تګي اندوځي دا خبره ما ته پاتې شي از وب استعمالو نو نبي عليه السلام رضی الهي نه منا وکړه چې داسې مکه چې د اوبو مانا تاسو سبب وګرځید پر د مانا حد غیا په په ترخه دا د سنت مستنيم دې کېږي کړکې دا به ان کتاب الله کتاب الزکات کې مرادي اته یم پرې موضوع باندې ډېری خبرې دي دی, دی, دی حدیث کیدارل چې ګرې کسان دې الله تعالی خبري نه کړي د تمام کورز د شفقه یو اغاز راځي چې مسافر نه زياتیوب چې درسترې امنه کوي دویم اغاز راځي چې قسم غري پس سامان باندې نمازې غره پس ان په درو قسم دیو سامان خرڅي او دریم اغز راځي بيعت کوي امام سره فین اعطاه و فعلو کاغذ له څور کې دی او پاک دي نور کې نه مزه بل تر په داړې خراب حالت بیا د دې کما دتون کېده او خبر را لاته نو تفصيل به ان شاء الله چېمره شهودم رضوي کې نه او علما بدي کې دریغ اس ما خبرې کوي یو وای د منع ال تحریم دیم قوال داره چې نظام باب المعروف والاحسان او دریم قوال داره چې د سره وګمنه کولې نشي مقصد چې اوس ضرورت مند د خبري وبدي نو دې د احونا پیسي واره وه و دې بوڅي ته سبا باندې در خارسو دې نه دن دن وای ورته نو تندې نه وای دې بیا دا خبر ازين کو ساتي چې پیسي یی سل په بوبان نیک اغه وای چې کم پری بیا باندې نو کی او غیر مملوک څخه کی دا حرام یو سړي خپل په یکنستري ای پاپولارټی کوي کو بزن راول دي هغه نه هرڅه نه جایز دي اگر چې مروت نه نه جایز دی تریکی سر مانحل را، خویر خویر خویر خویر خویر خویر اینجا اینجا اللہ با کی و سلام ای دیت از قیامنا کیا ازامی علیم او صلیب آرکی نبی رسیلیم اینجا اللہ قسم و خلجدہ پا دمر از دمر از دمر از دیت سو محبشت او عبالی ترسلیق کیا او پاگی والی هسته خپل پلان نخلکې اجازه طلب کوله دا ما په لار د نبی رسول الله شو په درمیان د نبی رسول او درمیان د قمیص کې او د نبی رسول الله موجود مبارک خبر خپل ځان سره میوځه بے وید الا پیامبر امشئ الذی لا یحل منعو ا حکم شه له کې من نه د حلال نبی رسول الله بری اوی اید اللہ پی ہم براکم شہر ہے جید آجی امانا کولنی دی اہلا نبی علیہ السلامی مالگا مالگا کیم در تفسیلات تھی چکم در کانون مالگا اس صرف پل میں نکیتی ایدہ مانا کول دا مانا جید کستانی اپیسوس واری پیسی تھی والا خورکا اوی اید اللہ پی ہم براکم لا یهل منو قالا نبی علیہ السلامو تاو فرمید انتفعال الخیر خیر لکا خير کوله ساده 파ره خير دي خير کوسست پوزنه جوزي کي خير كار کوشان نه دان سال يتهي قطه ده سوال باقي خلک له جزيات ته پوزنه کوي سره سپيږمو دراو كافي بادي باقي وكي مون څه به کويو جزيات ته پوزش ته سلمانان پدريشي نو شيريک تي وبو کې د وبو تفصیل مخکويو شو غيان د غيان مراد هغه ده چې په ورونو یا پټو کوي پرې پولو باندې ولاړ دي در مالک نه ګل خلک شریک او نار د نار بارے کومه تفصیل له چې د دیني اوسله ګر م عايشه سره یې د دیني اوسله رنا حسی ده نار کمس کر وټي دي د سوک رندار چهار او ربالو انکی خبل ملتی اگنشی وانا ایسی نید ایسی نید ایسی نید ایسی نید ایسی نید ایسی نید نید نبی علیه السلام امانکرلہ داخرصولو دا زیادی اوبوانا تبسیل مخی تاس و تاقوشوالو چیه حرام دي. او کریم انسان پرې وې دا سي مور وټي وانديده او کریم ابراهيم او کریم ان الله وان علي رسول الله صلى الله عليه وسلم او د پيشود د پيشور استروسو کوم جمهور علما داوی کې پښو هر سوال راغي پی سي استل یایست صلب چین او نری قیل تکا وګورې راز له نه هوشو جذبې شو امام تعوز شو امام مجاهد شو د دې حدیثه سننه مانین سیلال کې جنا صبر قلب وڅ نور روان ده اپیشو زیگر بکی را دیر آردی اور بسی روید کی سرپ پیشو رای چنغان سامن امام ترمیزی سے لی حدیث تجابیر ببارک کیوئی چپی اسنا دید تراف اوڈا سے لی اول حدیث کی بزر مجھوود وعلام کلام کردی امام ترمیزی وعدہ غریب دی نسائی دا منکر دی یو جوابدښی د دا راوایتو له سندن واجب دی دیم د دې دا منسوخ دي او ناسخ د دې لپاره اگر راوایتونه دي کوم کې د پښو له ساتنی حکم له ظاهره خبره کیږي د ساتي مندبه شرم جاي او واځي وای چې دا محمول له پښو چ متوحيش اگه او صلاح خرصیه او بیاد اگه پی سین نگه او قصون بیاد معدوم گرزی غرر پا کیری اغتی مرادی عام کی انسان اغور کولیش و مغدور و تسلیمی اتی نیدی مراد خوبو کی خمز